Välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan Och kommer vara eran värld Det är fredagen den 31 maj Vi spelar in avsnitt 79 Den med läckra läkter Och Effortcast är podcasten där vi i rådspelgruppen Team Effort pratar om allt som intresserar oss Med mig idag är Anna Anna <här> Hej hey. Jag väldigt väldigt på orden där ja. Vad va händer? Vi har, ett, eller vi har hittat ett nytt spel att spela Ja, ah, ja det det, det, ja, det Jag såg det för ett tag sedan. Jag har ju varit medveten om det ett par år sedan. Men jag har aldrig, mm. aldrig ens tänkt tanken att spela det. Det kändes för mycket av ett projekt. Mm. Eh, men så snubblar man in på det så här. Det, roguelike survival vägen liksom. Mm. Eh, vad är det för spel? Vi pratar om Dwarf Fortress. Och rent tekniskt så heter det någonting längre. Och så är det en två någonstans i mitten. Och så är det här Dwarf Fortress. Ja, precis. Det är en Chapter two of the. The... Mm. Exakt, men vad, vad, vad är då Dwarf Fortress för någonting? Uh, Dwarf Fortress är en exercis i smärta uh, Först och främst, men annars Så handlar det om att Ta en uh, grupp Med dvärgar och uh, Försöka överleva I en uh, ganska Ganska farlig värld Du ska bygga ditt lilla fort uh, Få allting att fungera Ta hand om dina invånare Ja, och um, man skapar då en värld på sin dator Jag vet inte om man kan ha fler eller om man kan bara kan ha en Men det tar ett tag att mm. skapa sin värld i alla fall mm. Beskriv processen Ja, det man gör, man kan välja att ha lite större eller mindre om man vill Men Du skapar alltså en hel värld som får ett namn och som får, um, får historia Om du liksom kör grundinställningarna så får du 250 år av historia Det vill säga civilisationer byggs upp på mm. kontinenten medan den skapas Det är... Byggsvägar, det händer saker och ja. Så vad du har är känner en, en hel värld um, Och i den här världen Så väljer du en, en mindre region Där du Där du sedan spelar Precis, och um, alla platser får namn Och det, det finns en massa personer Jag tror det står en sån här absurd siffra Typ hundratusen människor eller någonting mm. Alltså personer som finns i historien och, Tio gånger så många events som har hänt. Ja. Vilket jag misstänker är de slänger en massa random alltså verb och substantiv i, ja. i, i någon slags matematisk algoritm och så får man ut en värld av det liksom. Ja, man kan få rätt roliga namn eh, överlag så, ja. mm. Den ser väldigt mycket alltså spelet ser väldigt mycket ut som en eh, det jag tänker på när jag tänker roguelike alltså att det är eh, allting är uppbyggt av ASCII ah. Tecken mm. Alltså tecknen te du har på tecknetbordet framför dig just nu Precis <gör> uh, Så dvärgarna Dvärgarna kanske har någon slags ikon i sig En smiley det är eller liten någonting smiley, Vilket ju också är en, en sån men... Just det, just det det stämmer ju Sen så har man ju procenttecken och siffror och bokstäver mm. I en stor liksom soppa då Och så är det lager på lager Och du kan gräva uppåt och gå neråt på en z-axel Och så mm. kan du liksom gå vänster höger Och ja, nord och syd och allt det här Samtidigt då som det finns en briljard precis som ja. det. Jag tror jag spelade ett spel som heter Crawl Tidigare som också var en roguelike Som också, man slängs liksom in i det Och får inte så mycket hjälp Det finns en guide någonstans där inne som, som är måttligt hjälpsam Ja, jo Ja, det är lite tryck på D, och sen B, och sen D igen, och väljer så med K och M. Och det är så här. Ja, ja. Precis, precis. Många, inte jätteintuitivt Det finns en väldigt grundlig wiki man kan kolla på så mm. man, man är inte helt lämnad ensam. Nej. Och eh, det gäller att komma, det gäller att förstå dels att måttet är för spelet inofficiella antar jag det är Losing is fun mm -hmm. uh, För i i många så Som i många sådana här spel så är det ju När det väl är kört så är det kört Din fil är borta och du kan inte vara med och leka med längre längre ja, uh, i... Däremot så sparar ju De händelserna tror jag i mm. världen Så att du bygger, när du sen då Prövar igen ja, <laughs> så, så kanske, de kan, så kanske du, du nämns i något sammanhang Ja, jag förlorade ju En äh, Ja, en grupp dvärjare till uttorkning mm. Jag vet inte riktigt vad som hände Men de hade ingen vattenkälla helt plötsligt Och när jag väl började Desperat försöka bygga en brunn Så hade alla vuxna dött Och kvar fanns två barn Som det enda de kunde göra innan de växte upp Och dog var att springa runt och skrika Och drabbas av melankoli Och galenskap Sen mm. växte de upp och då var det, då var det slut Perfekt Ja, slut perfekt Uh, på grund av att barnen inte kan dö eller kanske. Precis. Ah, jag förstår. Det, det, jag har inte spelat nog för att dö ännu men det kommer nog snart. Mm. Um, Får se om man fastnar för det. Det, det, det, känns, det känns som ett spel man gärna kanske vill fastna för det lite gärna. Det är ganska, ja. ganska mycket som kan hända, liksom ganska öppet. Um, man vill ju se några coola events, liksom typ glädjakt att eller en drake eller någonting. Så man, mm. så man, så man kan överleva det. <laughs> mm. uh, jag har ju då också för att hjälpa mig själv lite som alla de här asci oh, den var lite för mycket för mig, så skaffade jag vad som kallas The Lazy Noob Pack <skratt> um, och har nu sprites, det vill säga små ikoner istället för, för de här karaktärerna, så att jag har lite mer koll på vad jag tittar på mm. det, Jag tror inte det är någon det. <skratt> Nej <skratt> um, Jag tänkte säga jag, jag tänkte använda skam för att um... Segwaya till, till en så här beskrivning av programmet Men så, jag, jag visste inte vilken del jag vill då säga var skamligt <laughs> Men, men det vi kommer att prata om idag är det, i alla fall mm. TV-programmet, tv-serien tv Hannibal mm. Mm. Med allas vår Mads Mikkelsen. meds Mads eh, vi, vi kommer att prata lite grann om um, hur det ser ut Hur det är och, och hur folk är runt omkring programmet lite grann alltså där. Mm. Uh, what the fuck fandom är väl. Ja, typ så. Uh, Dungeons and Dragons är ju en grej, vi brukar spela ibland, och vi har spelat nyligen så vi kommer att prata om den sessionen. Uh, jag tänker så här: att cliffhänga eller att inte cliffhänga och att förlora empcer. Mm. Uh, kan jag saker man pratar om. Men jag tänker att vi börjar med uh, eventuellt platsen där fanfiction levs ut eller föds uh, <laughs> Syntax Error, vad är detta? Uh, syntax Error är en klubb i Stockholm. På det, Den eminenta. Lokalen H62 mm. Tror jag Vilket känns som det kan vara Hornsgatan Ja mm. Mm. Och de hade säsongsavslutning nyligen Med maskerad Jag var där med lite kompisar och, och Sandra Inte för att hon inte räknas som kompisar Men mm. ni vet vem hon är Och eftersom det var gratis inträde För utklädda så tog jag på mig Min Kära Elfte Doktorn-kostym från, från i höstas Och gick dit ja. Så du säger att det är en klubb i Stockholm, precisera Vad är grejen med klubben? Grejen med klubben är att De spelar lite tv-spelsmusik Man kan spela tv-spel där mm -hmm. um, det, det, och så brukar de visst ha tipsrundor eh, på mer vanliga tillställningar okay. Så att det är lite nördigt andra. Ja, så maskeraden fick smak efter det? Precis eh, Det var ju, jag tror regeln var ungefär att om din karaktär är lite alldaglig så ta med en utskriven bild och sådär Ja, coolt Så du var doktorn mm. Har precis slutat det programmet Vi pratade om det förra veckan Kommer vi tillbaka någon gång sen, för senare. ja, <laughs> Men, äh, så, så du var ute till doktorn Såg du några andra coola utklädda Var det kul där? Vad hände? Såg du någon fanfiction levas ut? Såg du någonting som skapades? <laughs> um, jag såg några rätt coola utklädnader. Jag blev hälsad på av Misty Från Pokémon ja. uh, Vi såg även några par av liksom Super Mario eller av Mario Luigi. Uh -huh. var Det var en smurf där. Um, Vilken smurf? Eh, Smurfan. Okej. Okay. Mm -hmm. uh, var även lite anställda från Aperture Science. Alltid trevligt. Intressant. Vi hade en link med, komplett med öron och svärd och grejer. Jaha. Uh -huh. mm. Såg det ut som det var Master Sword. <laughs> Den frågan ställer du till mig Som aldrig har spelat okay, ja. Um, Så ja um. Men det här var, vad var det här Säsongsavslutning för syntaxer, eller? precis Vad innebär detta När kommer de tillbaka Jag tror de kommer tillbaka Jag har ingen aning Men efter sommaren kanske okay. Och um... K känns det som någonting värt att gå på? Var det kul? Var det tråkigt? Var det... det var kul, det var väldigt skoj och... Framförallt nu när det var maskerad Så var det skoj och helt plötsligt Särpeka, där är Harley Quinn Där är Captain Hammer från um... Dr. Horrible Dr. Horrible, tack ja, jag, jag, jag kan tänka mig, för att jag vet att maskerad Brukar höja det mesta liksom. Mm. Um, speciellt Det här kanske är en tillställning också När, när maskeraden inte bara blir Slutty ex nej fast äh, antagligen kanske det blir det ändå jag, nej, jag vet det är inte. Lite, Misty och Harley var fint klädda men väl visade sina behag um, mm, men, jag, men jag tänker att men det att, är det, ja, jag vet inte det är inte det är, det är inte det som, som på Halloween där man bara tar typ en outfit eller ur. en katt ja och, precis är... exakt mm, nej ändå in character liksom Uh, Misty, då, som träffade på mig senare på kvällen igen när jag hängde med en annan doktor, ah. uh, berättade att det var nästan, nästan hennes ultimata uh, sexuella fantasi. Bara, bara problemet var att båda var elfte, do doktorn, liksom. någon borde ha varit tio för att skulle vara ah, okay, okay. men ingen, uh, ingen nya eller? Den nej, nej, tyvärr. Ha, men uh, hon var nöjd ändå. Så, men ja, det var skoj Vi fick dansa lite till Gangnam Style Självklart Och till diverse random grejer Sen fixade min doktorkompis doktor temat. Så då körde vi elvans eh, Bröllopsdans till den känns ja. kändes bra Fantastiskt mm. Så en bra kväll helt enkelt bra kväll Hur många tummar upp 42 Okej, okay, perfekt Bästa outfiten du såg Mm, bästa outfiten var nog eh, Bebop som också fick pris för den cool. Det var väldigt Bra gjort ja, Bästa drinken Vodka Red Bull för det var den enda de hade <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, det, okay. det känns som att slags Kanske inte med flit men det är säkert ett tema <laughs> yeah. mm. Coolt, men vi tar en kort paus Kommer tillbaka och pratar om Dungeons and Dragons Vi tillbaka efter pausen. Dungeons and Dragons, vad, vad är detta? Det är ju någonting vi brukar ägna oss åt. Ja, det är ett sorts spel där man låtsas vara någon annan. Ja, mm. ja men ungefär så. Ja. E och vi har låtsas vara någon annan ett tag nu. E Spelar ju fortfarande i 4 Edition Fortfarande i Forgotten Realms Fortfarande i Underdark mm. eh, När vi senast lämnade våra hjältar eh, Starkt ord Men När vi senast lämnade våra <laughs> protagonister <laughs> eh, Så Det var lite av en cliffhanger Ni eh, flydde från en, en drös Odöda skelett mm. liksom eh, In i ett torn Lite så smått en barrikad Ni, ja, lite, lite, lite kaos Och då blev bemötta av en lich Vilket är en jättemäktig odöd Ja. Och där börjar vi Ja. Den här gången var det du, Anna Och så hade vi med Sandra och Stephanie ja. Så vi var tre stycken och jag då som speledare Och berätta vad som hände i början av äventyret Innan vi går och pratar om något annat Ja, vi hade ju en liten konversation då Med vår gamla vän Litchen Som väl ungefär sa att men Vi kan väl ta det här, den här fighten lite senare Det blir roligare för alla involverade Och så skulle vi få gå därifrån Vilket vi mm. var snällt av honom Och jag hade fått känslan av att han inte riktigt ville låta oss Ta med oss de här andra NPCerna som var där Så jag tänkte som en liten sista grej så där Be om att kan vi inte åtminstone få ta med oss de två dvärgarna Uh, vi, vi nämnde Dvargarna förra, uh, förra podcasten de, de, mm. de, de fick ju lite norska dialekter Och så i, i kampanjen De var ganska omtyckta av uh, det i alla fall ja. uh, Helt rätt minnesvärde tror jag Hur som helst Så du började med att köp, slå om deras liv ingenting, Det var ingenting som Lichten själv då hade, hade, hade, hade, hade tagit upp För anledningen till att han ens då Körde den här lite. Kanske klischen att han lät leva Var för att han han misstänkte att de, om, om, om det skulle slåss skulle han. Kanske skulle han inte ta er allihopa. Man skulle ta någon av er. Mm. Alltså då menar jag liksom få koll på någon av er. Mm. E och det värsta som händer honom om man dör är att han kommer tillbaka om en vecka. Mm. E tills ni hade lite Voldemort-syndrom på lite, liksom, Att de har en del av sin själ någon annanstans. Så när de dör så kommer de bara dit. istället mm. Och då oftast kommer man inte runt med den filakterin. Med den Nej. E så han föreslår helt enkelt att för, att för att förlänga ert lidande. Mm. Låt dig gå och då säger du men får vi ta med oss våra dvärgkompisar och på po var ju då att det hade ni lite flera NPC:er nere det var ju och så lite Dragonborn så var på hans mm. okej okay, du får ta med dem mm. äh, inte de andra Jag var väl Okej med det. Jag tänkte, ja, men vad bra, då fick vi med oss dem i alla fall. Stefan var inte lika eh, glad över det här, utan hon tyckte att men vi ska ju ta med oss allihopa, och varför frågade du inte om allihopa från början? Och jag tänkte att, ja men man ska inte be om liksom, den som gapar efter mycket misstraff hela stycket. Ja, um, och det, det här ledde i alla fall till en väldigt, väldigt utdragen... Um, Förhandlingsprocess, förhandlingsprocess Där varje gång ni införde ett nytt eh, Någon ny slags begränsning på själva så, mm. så tog han den och det var den nya utgångspunkten mm. Ni förhandlade väldigt bra in i ett hörn På det sättet mm. till slut Och det, det, det slutade i alla fall med Att det, san, Stefanis karaktär Katara Typ tar med sig Dragonborn Som går Vilket ju innebar lite att jag inte fick ta med mig Dvargarna mm. Och ungefär då så anföll skeletten utifrån och ägarna skriker rädda dig själv och ja. Ja. E Ni flydde ner i källare. Ja. Eh drogerna tog smällen. Ja. <laughs> det gick ju inte så bra för mig i den förhandlingen <laughs> kände jag. Nej, det var, det var intressant hur, hur kändes det för för Serv om man tänker så? E jag tror Serv är Serv är väldigt ledsen nu. Ehm, han, han tycker nog Eftersom han är lite dummare än jag Så, så, så ser ju han det här som att eh, Han hade kunnat rädda dvärgarna Men att nu Katara valde att byta bort dem Så han känner sig lite eh, sviken Ja, men det... Det kan han ju få ta också <laughs> Litchen hintade om en slags djupare backstory Medan dig och eh, ja, Katara Och jag strykter. försökte fråga om den Och eh, frågade väl lite för många gånger eh, uh -huh. Och blev attackerad var på jag under resten av vår session Inte kunde gå mer än två, två rutor i taget Istället för då sex Och jag menar um... Jag menar det är en sån här sak som, som gör att vi blir långsammare När han och går i världen Jag menar mm. Det är ju mest flavor nästan alltså att, ja, det, att det tar en dag istället för en halv dag eller mm. så. Um, men, men i en strid då blir det ganska jobbigt När du kan röra dig med två utår Det är lite jobbigt i en strid Och jag tyckte att han var lite stingslig Jag ville ju, vill ju bara höra storyn Ja, det är ju precis <laughs> Faktiskt <laughs> uh, ni, ni kom ner lite katakomber mm. uh, Hade en ganska lång fight Emot... Uh, ett par ghouls och whites. Mm. Nej, jo, yes, whites. Jag, jag blandar alltid ihop white och något annat ordet på W. Nej, det var raids ni körde mot, inte whites. Ah. Mm. Så är det. Det är, det, där, det är därför jag alltid blandar ihop dem. <laughs> ni körde alltid mot raids som är mm. något slags vålnad går genom väggar, har det så här touch of madness. Mm. Och om en humanoid blir slain av dem så, så dyker det upp en ny, en ny raid. Ja. Yeah. Um, så de blev ju rätt många till slut Ja, för ni hade ju med en del NPCer, Två NPCer. Mm, de här Dragonborn då Precis, och de, de kämpade på rätt bra ändå mm. uh, Tyvärr så gick ju båda ner Och tyvärr så kom ju båda tillbaka som två nya uh. Ja, så att, uh, det Hjälpte ju inte riktigt att vi fick med oss dem då För att två av dem ramlade Och dog på vägen ner mm. uh, I katagommerna och mm. de andra två Blev... Dräpta där Så Ja det gick ju Som det gick Den striden slutade ju med att en Wraith bara försvann Ja en Wraith När, när ni hade fått ner alla utom den sista då mm. Så valde väl Wraithen lite grann att nej, det, det är bra nu och liksom mm. drog därifrån den. Jag tror att den kände att den inte skulle kunna ta det här Ja um, Lite självbehördelsedrift måste även odäda saker ha Jo, jo, men faktiskt <laughs> Efter det så utforskar ni lite grann det, Lite så meta så var ju du bland annat rädd Att jag på något sätt skulle ha <laughs> varit arg eller ledsen För den gången du var där i Minds of Madness Ja um... Var på jag blev jätterädd för Den lilla alkoven, alkoven. <laughs> Ja, det var ett rum som hade en alkov som, som ni, ja jag var väldigt rädda för Och det var ett rum som hade en stoneslab Som uppenbarligen har använts för att offra folk på mm. um, ja det, Som jag har uttryckt tidigare I min DM-karriär Så kan jag sällan förutsäga vad som kommer hända i, Nej. i men det Men det nästan bästa är ju de här råsak-testen när, typ när ni ser vad ni vill se Och ni ser en stone slab som har använt till offer Så ni tänker att vi måste offra någonting där Och sen ser ni en alkohol och tänker vi får aldrig närma oss den Och förklart och, och en, en dörr på ett ställe Så ni tänker där får vi inte röra Nej, det är säkert något farligt in i dörren så... Precis, för ni var ju, ni, ni var ju rätt skadade ja. Och tänkte då då vill vi inte röra dörren För det kanske är någon fiende på andra sidan ja, Och blir lite fight. Så, så då, det ni gjorde då var att experimentera med Stensläben och Ja, Stefan gick och skar sig själv lite Vid stenslabben och sådär Och skar lite andra och, Exakt ja. Hur löste ni situationen? Eh, till slut så gick vi in i alkoven Och började kolla ah. runt där Och hittade ju en hemlig dörr Vad var du rädd skulle hända i alkoven? Eh, jag var rädd att vi skulle Antingen bara dö Eller, ah. eller, eller, eller teleporteras bort Någonstans ja det är väl Ja, det, det, var jag, det var jag väldigt rädd för. och till det här har ju sen att eftersom jag redan eftersom jag då efter alkoven var väldigt inne på och nej och nej, Håkan vill döda mig På så ja. att jag har dödat honom. Så går vi ju sen i den här tunneln, vi kommer till och hör kycklingar Vad tror mm. jag... Direkt här, och nej, och nej, och nej. Det är cockatryser, och nej, de kommer göra oss till sten. <skratt> um... Det visar sig ju att det var cockatrys. Ja, det visar sig att det var det. Så... Um, så jag tror, jag vet inte om ni lyckas komma på med Nature Check. Ni kanske gör det till slut att det här är cockatrys. Ja, jag, jag tror att vi kommer på vad det. Var. Uh, för, ni, för ni ser tre stycken i varsin bur, mm. um, och, och... Liksom, ni kommer alltså in då från en hemlig tunnel In i en grotta lite mer Från mm. en tunnel till en grotta Och i den här grottan då så finns det tre stycken burar Med kakaturis och en utgång. Ja, och, och en massa stenstatyer st ja, st st exakt. Vilket då antyder väl att det är någon som har blivit till sten här. Mm. Passar upp mycket med kakaturistemat mm. vad, vad händer? Alltså, när ni står här Vad händer? Eftersom vi väl kommer fram till att det inte är vanliga kycklingar Utan kakaturis så tänker vi Nej men vi... vi vi tar det säkert för det osäkra Och börjar försöka döda dem I sina burar ja. Och ja, det tar sin lilla tid Och du rollspelar Lässna kokatriser Så att vi mår lite dåligt över det vi gör ja, ni, ni står ju och försöker liksom, Med hjälp av magi och liknande pilbågar och så ja. Skjuta ihjäl kokatriser ni, ni märker att de är i alla fall inte på en runda Nej, de det tar um. lite tid Och vi är väl ganska nära att få ner den första när det liksom kommer in en man mm. och liksom skriker under vad vi håller på med och nej och springer fram till burarna och öppnar dem och tar den ena kockatrisen i famn och är helt... och nej, och nej, vi stackars lite vad har ni gjort? ja, ja. Ehm, Och där kommer vi in då lite... Ovilligt är en nystid, självklart eh, Ovilligt, men eventuellt inte oväntat Med tanke på vad ni ägnade er tid åt <laughs> Nej, nej, nej, nej. Eh, um. Den här mannen tror jag liksom Det han gör när han, när han tar sig in i rummet är Att han attackerar en gång och sen springer han då till mm. burarna Sen så, så rätter han in i tunneln ni har kommit ifrån mm, han tar med en eh, Medan ni gör ner de sista kockatrysen mm. Och det problemet är ju då lite Att de bits Och ah. om man inte savar mot... Eh, mot det så, så blir man lite långsam Och sen så blir man lite stillastående Och sen blir man lite sten Ja Och Sandra blir biten Men lyckas till slut ja Först säva ehm, Sen så tror jag att hon blir biten Som liksom den sista kockatrisens sista Akt i livet Blir att <laughs> Bita henne Och den här gången lyckas hon inte Säva utan blir till sten så där står ni Så där står vi Och vi får chans att göra en nature check För att se, att kan vi göra någonting liksom, Kan vi rädda Klo, hur sin mm. statyform Men eh, vi har väl ungefär fem i nature var Eller så, så att nej, nej vi har Det är en ej. väldigt låg nature helt enkelt mm. um, Meta kan nämnas att Om man, om man samlar fjädrar från en cockatrys Som är slain kan man göra nog med alltså En slags bryggd mm. För att då få tillbaka någon till livet Man kan göra ungefär en bryggd för en, för en, en, alltså Från en cockatrys. Mm. Och det hade ju varit Det hade ju varit väldigt bra att veta det, För vi hade ju ändå två att ta fjädrar från Precis Men det visste ju inte vi då Nej. Och då började vi fundera Ska vi ta av en del av henne och ta med den härifrån och försöka Återuppliva henne på något sätt Ska vi försöka dra statyn någonstans Nej det kommer inte gå Ska vi lämna statyn här Nej för då kommer psykopaten Komma tillbaka och... psykopaten. Han har tre Han bor med tre kockatriser Och har en massa statyer runt sig Det är klart att han är psykopat Han har dödat ja, ja. en massa människor ja, det är, ja. han, är... han var säkert jättegod Bara för det Men, ja. Men vi tänker att Han kommer göra massa hemska saker Med stackars klå om ni lämnar henne eller bara Precis Så vi, vi väljer då det enda vettiga För två personer som då är rätt skadade Och inte har sådär jättemycket <laughs> resurser kvar um, Till exempel inga dailies eller så mm. uh, vi, vi, vi sätter av efter honom Tillbaka genom tillbaka tunnen Tillbaka till där ni, där ni då Där är lämnade och den ni inte vill utforska mer På grund av att ni var rädda att dö, mm. När ni var tre stycken och mindre skadade Än vad yeah. ni är nu Ja. Yeah. Hur, alltså Ja, vad tänkte ni ungefär dig, <laughs> tänker jag nu, så här Spontant. Jag tror att jag, jag, jag tror att jag kände lite att jag har... Antingen så försöker vi gå härifrån, men då lämnar vi kvar och klå Och ja. det känns ju inget bra Nej nej. Ehm, och jag tänkte, stanna här känns ju inte säkert alls det, Och det leder nog inte till någonting Vi hade kanske kunnat försöka sova, men det känns aldrig som någonting man bara mitt i. ut i äppet ja, ut i ingenstans där. Precis. Och då var det liksom att ja vad har vi för val? Jo vi har ett val att försöka jag efter honom. Mm. Vi hade en tanke om att han kanske hade. Vi visste att clerics eh, kunde, kunde kunde liksom Reversa detta. Reversa detta. då tänkte vi men han, han kanske är en cleric. Han borde ju veta hur man gör när han mm. liksom. Mm, mm. Eh, så därför tror jag att vi satte av efter honom. Mm. Vad, vad händer då ni, ni, ni tar det rätt långsamt mm. um, Han har ju ett försprång För ni har, ni har ju lite tid med, med trots mot hans eh, Cockatrice mm. um, Ni följer någon slags fjäderspår Men tar det ganska lugnt ifall han skulle vikta av någon hemlig tunnel Ni vet ju mm. inte, det kan ju finnas liksom. uh, men, men ni finner inget och, och spåren leder hela vägen då, tillbaka Till katakommerna, mm. tillbaka till alkoven Som ni då ja, Läskig alkoven Exakt Och där ja När vi kommer dit så gör Jag, Serb, en fantastisk Bluffcheck och eh, Låtsas vara en kakadriss mm -hmm. Och lockar således Honom tillbaka In i rummet vid Alkoven ja. Han blir inte så glad när han märker Att det är en liten kobold och ingen kakadriss Men eh, vi slåss mot honom um, Och upp någonstans där Dyker en wraith Ja, samma wraith Mm. Han har nu slagit en del mot, mot den här mannen Och mot cyklingen, mot mm. Cockatrice -co -co -co -co Kommer lite nya fiender han, han hoppar in, han ger sig in in the, in the fray. Mm. Eh, vi får väl ner Cockatrice i alla fall Det är trevligt Cockatrice eh, offrar sig själv Ja just det, den offrar sig själv för att, för att rädda sin mästare Exakt Hur var det sen? Var det Racen som fick ner... Eh, Eh, jag tror att så är fallet mm. Vilket innebär då att han dyker Det upp som en ny race. race Exakt Och där någonstans När vi står med åtminstone en helt ny Fräsch race Och eh, Stefaniska karaktär är rätt Rätt skadad Ni har väl inga healing squad, tror jag jag har det, men inte ah. hon Och det är svårt att vinna När man är en Precis. Där någonstans så, så hör vi Det fantastiska stridsropet För Laudegur För Laudegur Och det var vår cliffhanger Precis, och um, Jag tänker så här vi, vi, behöver inte, vi behöver inte dväljas eller Vi behöver inte tänka mer på faktumet att ni Eh, ni väljer bort att utforska katakomberna När ni är tre stycken på grund av att det är för farligt Och sen rusar ni in tillbaka i dem När ni mm. är två stycken mm. eh, För det, det, det går ändå att förstå på något sätt I liksom kontexten som ni tvungna att rädda er kompis och så. Ja det var, eh, det var inget vi ville göra men, ja. Sen kan man fråga sig om Claude gjort detsamma för er det tror jag inte jag tror Inte jag heller inte för att Sandra är ont utan för att klå är ganska pragmatisk, ganska självisk vet, Hon hade gått därifrån och sagt Ja, ah, synd för henne att hon blev stenhid Ja, det är liksom ingenting att göra åt Om ni snubblar på någonting så kanske ni kan göra någonting åt det Men man behöver mm. inte söka upp nej Men det jag tänker så här, som DEM som är ju att eh, Dels så trodde jag inte att ni skulle... Jag tror trodde ni skulle ta något av lockbetarna att försöka ta därifrån Som jag hade satt upp liksom Att ni antingen lämnar kycklingarna i och går därifrån mm. Då de inte var någon direkt fara för er Ni, ni, ni valde att göra dem till en fara mm. <laughs> um, oj. Sen så Sen så har vi ju hela det här med, med att en av er blir sten Och det är ju här liksom problemen Det är där de, <laughs> de börjar sig, För ni ni har, någon, ni har någon idé om att kanske försöka Ta med, ta med hela statyn, vilket skulle vara svårt mm. Ni tänker ta med en del av statyn För att man kan liksom liva upp en del av någonting ja. eh, men, men då kanske han Skulle liva upp resten Alltså göra <gör> ta bort <då> Stenifieringen ja. <gör> Och ni skulle då vara, typ så här, ha en hand Eller någonting ja. i er inventory till slut så, så ja, ni försöker Helt enkelt då och det, det går från dåligt till sämre typ. Mm. Och sen så hör ni då en cliff, alltså en cliffhanger, ni hör ett upp från runt hörnet mm. Ni har inte sett någonting, ni hör lite fotsteg och så uh, Och så här, I kontexten nu, i spelet Så för laudegur kan ju antingen vara Dvärgar som ropar för sin gud mm. Vilket inte skulle passa in på era kompisar För de har en annan gud mm. Men de kommer från laudegur. Mm. Så det är kanske de som ropar liksom för sin stad Eller så är det några som ropar för sin gud Eller så är det några andra som ropar för sin stad mm. um, Andra saker som det kan vara är ju Någon som luras Alltså med hjälp av Ghostan bara för att jäklas med er, Och runt hörnet kommer istället Litchen och dödar er Det skulle kunna vara odöda Dwergers Alltså era kompisar Det skulle kunna vara mm. era kompisar som överlevde trots allt En av mm. dem kanske överlevde um. <laughs> så här, Som speledare så är jag väldigt osäker på Vad det är som har hänt Eller liksom kan tänkas hända um. För poängen med att sluta på Cliffhanger är ju att jag måste komma på någonting nu Jag måste ju lösa detta Denna cliffhanger på ett sätt Och jag vet inte lite hur jag ska göra detta på ett satisfying sätt För det kan antingen vara Antingen så blir det väldigt cheap att ni blir räddade av NPC Eller så är det väldigt väldigt Heartbreaking att jag väntar en vecka Med att bara döda resten av partit. Ja, det är lite det att så Ska du efter en vecka då så här. ja nej det var fler fiender Okej, fortsätt slåss Och vi bara, Men för jag menar, eh, någonting ska ni ju alltså, no, eh, Visst att Sandra blev till sten så här, Eller Klaver lite till sten i alla fall Men någonting ska ni ändå ha för, för Eran taktiska snesteg. <laughs> eh. Jag menar, det, det är inte så att jag tror att ni förlitar er på att jag ska rädda er Jag tror, jag tror att ni tänker tvärtom att jag är där för att, för att vi kan mörda er ja. Med tanke på att ni misstänker alkohol ni för att in vara... in alkohol, liksom. samtidigt så, så jag här Jag vill inte ens gå in i det där skattrummet du hade För jag tänkte att du skulle bli instängd allihopa För <laughs> samtidigt som jag då, alltså, mitt mål som spelledare är ju faktiskt Att få står och fortsätta framåt Jag, jag tycker om att, liksom, att spela och så här, jag, jag tycker det känns alltså så abrupt i fall alla skulle dö så behöver med någonting mitt igen. Jo. Jag är lika investerad i historien som, som ni här. Men sen, sen så, sen så gör ni det så svårt för mig, <laughs> Så, så svårt som möjligt för mig. Vad, vad så här, Om det här var en tv-serie, vad, vad, vad skulle du ha, ha för spekulationer till nästa vecka? Vad kommer runt hörnet? Om man var en tv serie så skulle vi ju lätt bli räddade av MPC? Eh, känns det som. Ja. Eh, för att jag känner att i Storyarken just nu så är vi en liksom på en eh, plats där vi inte riktigt har. Vi, vi, vi är inte så erfarna än. Vi må vara level 12 men vi kan ingenting om världen än och därför så är det okej okay fortfarande att bli räddade av våra vänner. Ja, och i vilken form skulle de dyka upp? Vilka vänner och hur? För jag helst inte odöda um, Ja det, det skulle också bara kunna vara Ett gäng Nu, nu kan jag ju inte säga er heller att det, det skulle bara kunna vara ett gäng dvärgar För att de är inte snälla Så som våra är, Nej. Alltid uh, Och Och Ja, det skulle ju också kunna vara så att Lichten bara använder våra kära dvärgarvänner som sockpapper nu och skickar tillbaka dem ja, <laughs> och har dem som spioner. Det är mycket som um, skulle kunna ske här, känner jag. Ja, och mitt problem nu är ju, de andra ville pika hela tiden att jag skulle springa iväg och rädda mig själv och så där, för att ja, nu kan du inte göra det för jag kan bara gå två steg, annars har du säkert gjort det nu. Mm. Jag vill hävda att jag har varit väldigt snäll och försökt att rädda allihopa nu. Men just, just nu så hade det varit skönt att kunna springa. Kunnat springa i ja. ja. Det är ju värt att nämna det som sagt. Två, två, ut och kan du röra dig mm. i. Så här I termer så är det en tredjedel av vad man brukar kunna röra sig alltså, ungefär. Precis. Och om jag då double mover så kan jag gå fyra steg. Mm. Eh, då, det att folk kan fortfarande liksom gå i kapp dig. Ja, men precis. De går i kapp mig. De går två, ut och fram för mig. Liksom, och så, <laughs> ja, ja jo, det inte jättehållbart Och eh, en riktigt svår nöt att knäcka Så här är det med sig. Ja, alltså Och när, och när du säger att, att du vill att vi ska överleva Jag tror att problemet, eller inte problemet kanske Men det som gör oss rädda. Det är att vi inte vill överleva Nej, jag vill Jag vill överleva Nej, det är mer att vi har sett dig De gånger vi har varit döende Och den glädje du har uttryckt Alltså jag, jag tycker ju om När det går dåligt för er för att, för att oftast är det väldigt lustigt När det går dåligt för er alltså, Det är ju hysteriskt roligt oftast På, på min sida av spelare liksom. ja, Vi dör ju aldrig som liksom, normala spelare tror jag, Utan vi dör ju alltid på något så här väldigt Komplicerat sätt som vi själva Har orsakat Och så här men om ni bara hade tänkt lite här så hade det här aldrig hänt och vi bara nej det är sant. Jag, jag har ju inte, alltså, jag har inte ens så mycket att egentligen att säga för jag jag är ju ganska öppen även. äventyr. Till, till mm. det att jag, jag har en location någonstans Och så har jag saker som kan hända i denna location. Jag har liksom sedan länge, och det här är som typ så här session nummer två. Mm. <laughs> slutat tro att jag kan på något sätt förutspå vad som kommer hända. Istället tänker jag bara situationer, eh, Scenarion och, och det här är liksom, här finns en väg ut, men det kanske inte liksom. Det är kanske en annan mm. väg. Um, det är, de här, det är de här sakerna som... Det är en del saker som liksom baffles mig. Men inte, inte för att jag tycker att det är dumt eller så. Bara att jag tänker så här, så har det inte jag gjort. När vi springer tillbaka, när ni jagar efter fiender, när ni vet att det finns fler fiender, i liksom något vakt om att det kanske är en cleric. <laughs> jag kanske kunde och han, och han, ja, precis. Liksom, Jag har 21 timm Det är Det är nästa steg, nästa steg är, Han kanske är eh, Av yrket ni söker mm. Men vad <laughs> sen Ni har anfallit honom Han verkar uppenbarligen gilla sina kycklingar väldigt mycket Ja Men så, Då tänker jag Aha, aha okej okay. <laughs> Jag... Sen så vet ni Att fienden som, som han då har mött nu uh -huh. Gör ju fler fiender När han dödar uh -huh. folk Och detta uh, Gör ni ingenting åt Jag försökte ju döda honom själv Men den där dumma kycklingen Tog ju, tog ju det här Vad var det, Seth 40 50 skada eller vad passar ja, den? det stämmer, fall? det stämmer. Så jag jag har försökt att göra Ja, det, ja, det är intressant. Jag är fokuserade sant. på honom just därför. Det var ju ja, det var det var typ bara mest otur. Ja, nej, ja. men det är kyckling, fan, jag kommer hoppande i vägen. <laughs> ja. ja, det det var en väldigt intressant omgång Jag tror att det man måste förstå Är att vi aldrig tänker längre Än det steget vi just har kommit på Vi kan göra så här ja, men, ja, Jo men okej okay. Jo men ja vi gör det Ja men det, ja, det, det är en del av skärmen Som sagt det. Jag, jag, jag är så här bissig med då att försöka komma på skriva mig ut ur det här hörnet som ni har målat in mig i. <laughs> um, vilket är en del av skärmen, men det spelar också. Liksom, det, det, man är där för att lösa problem som spelarna sätter, <laughs> sätter den för. Um, men jag, jag tänker mig att vi, vi kommer nog spela om ett par veckor igen uh, mm. Inte nu kanske, men en, nästa vecka eller så Ja, jag tror det. Uh, Och uh, ja, vi, vi, vi får se om någonting jag tog upp idag blir det som händer Eller om någonting helt nytt sker Det var en dröm, ni var i koma uh, Ja Eller om ni bara dör <laughs> Nej <laughs> Vi får se, men vi tar Nej. en kort paus nu Och kommer tillbaka och talar om Hannibal Ja Först en paus vi är tillbaka från eh, sista pausen eh, Vi har väl talat ut om D&D Vi eh, kom fram till att Ja, det, det är ett kul spel <laughs> <laughs> Som jag är inte så bra på Vad um, <laughs> ska vi prata om nu? Hannibal Hannibal Vad är Hannibal för någonting? Hannibal uh, Lecter Är uh, En kanibal mm. mm. uh, Och nu har det gjort en tv-serie Om honom jag har tidigare ja. funnits rätt uh, kända filmer Med uh, Anthony Hopkins I mm -hmm. rollen som Hannibal Mm och... eh, Innan den så var det väl någon film Någon annan snubbe som ja. så Brian någonting säkert Ja, some, some guy ah, exakt. Sen så, Ja, exakt Anthony Hopkins gjorde ju i och sen I Hannibal och i de andra filmerna <laughs> ja. Röddrak och så mm. um, Baserat på en bokserie mm. Om jag förstår hela rätt Jag har läst några av böckerna, de var inte jättebra tycker jag Men det kan jag förstå ja. men och nu som sagt då är det en tv-serie och, och vart det utspelar sig? Hur utspelar den sig? Var vart det är den någonstans? Den utspelar sig i. Är det Baltimore? Ja, Baltimore. Och eh, eh, om man tänker så här, om man ska passa in dem i filmerna. Ja, ah, i filmerna. Ja, det är ju. Karaktär. Vi har ju med då Will Graham som mm. vi har då sett i Röd drake eh, Vilket då är FBI-agenten som då. Fångar Hannibal till slut Precis. I och med att han håller på att bli mördad av honom Exakt, han är ju ansvarig att Det är ju alltså den, Will, Will Grahams fel att han är i fängelse I när lammen Så mm. att Clarice kan prata med ja. honom typ Precis. Så. Så, Precis. så det här är innan det alltså mm. Och vi får Titta på bekantskap med Will Graham Precis, Will Graham som Är lite skör av sig mm. Mest undervisar på akademin um, Hannibal är då Terapeut Eller psykiatriker Och ah. uh, det här är då som sagt Innan alla vet vem han är Och vad han gör Så att han lever ett rätt Flådigt liv uh, Och tas in som någon sorts expert Av FBI Precis uh, Will då är liksom, så här, Lite nu mer standard i sådana här serier mm. uh, så här, briljant men, men bara på det han gör inte i så mycket annat i livet precis väldigt så här, lite socialt eh, har lite problem socialt men, bor mest med hundar eh, ja som han hittar på vägen i den här ja, är... serien så är det dock inte Kanske inte av första dagen men väldigt, så här, det är väldigt sällan som det faktiskt är uttalat att han har någon så här, diagnos av slag. Mm. Även om så här, de är lite wishy washy Med exakt vad det är. Men han, han, är, så här, han har ju en del saker på ja, en precis. del listor. Liksom. Inte som i typ Big Bang Theory där, där han inte är absolut inte galen. Nej, nej, han är bara smart. Precis, så han är, äh. han är, fortfarande, han är fortfarande normal, liksom, så du behöver inte vara rädd för det. Nej, nej, men precis. <laughs> Um, så, så ja, han är ju Han då känner sig in i brotten Det är mm. lite hans grej Han går till en mordplats Och börjar tänka sig Vad mördaren tänkte Och det här är väldigt svårt för honom Han blir lite extra skör När han har gjort det Precis, och, och typ man vi har sett en, liksom en, en liten Progression då Av att det blir värre och värre typ En regression av hans eh, mentala hälsa Ju mer mm. han liksom för att, Morden som, som han utreder i den här serien Är ganska... Hemska? Brutala. Um, ja. det, för så här tänkte jag liksom när, när serien väl, när, när serien, serien annonserades. Uh -huh. Att det skulle vara typ att de jagade Hannibal och så visste de inte vem det var som mm. mördades här. Men att han var, han var där på skärmen. Liksom. Mm. Um, men så var inte fallet. Utan det är helt enkelt bara så att det är något fel på alla i Baltimore. Ja, men det innebär liksom att det finns ungefär än så länge typ sju stycken seriemördare som mördar folk. Um, Ja, och sen typ gör hemska tavlor av alltihopa Ja, typ odlar svamp på dem ehm, Ja, lite sådär. Där. filerar dem och gör vingar av deras hud Ja, det, använder dem som instrument De, de är kreativa Exakt, exakt. Ehm, Det får ju Hannibal att verka rätt normal i Baltimore Man kan förstå att han har bosatt sig här Han kanske känner att han tillhör den här platsen lite ja, Exakt ehm, Så Låt oss packa upp lite saker För det första mm. så är det en väldigt snygg serie Ja. Eh, och vad menar jag med det, alltså det är, Dels har alla på sig väldigt Förutom Will har på sig väldigt snygga kläder Alla är otroligt snyggt stylade liksom. Det är, eh, är inget snack om saken Att det här är så här: high income people Nej, nej, nej verkligen eh, så här Morpheus är med eh, Lawrence Fishburne, Lawrence Fishburne yes. Och eh, hans fru Exakt. Som även då är hans fru i eh, Men Zoe från Firefly Precis. Hon har då en parfym får vi reda på som är värd ungefär sju tusen miljoner dollar per... per droppe eller någonting per droppe, så eh, även, då, även då inte helt oväntat, en ganska stor fokus på mat i den här serien, speciellt mm. då när Hannibal står bakom uh, förtäret, att säga. Ah, och han, han, har, han har så här kök som får mig att tänka på så här reklam för dansk köksdesign, så det är väldigt så här, passande ah. Uh, det leder vi kanske in på så här, Den andra saken. Jag, jag tänkte så här: att serien är väldigt snygg. Mm. Den är kanske smart också. Den verkar lite så här små, små clever, Den är i alltså väldigt mm. genomtänkt så här, som serie. Mm. Uh, men, men sen så nästa här, punkt som man måste tänka: är det hållbart? Och det här har ju lite med maten att göra då. Mm. Um, För att Hannibal, hans favoritingrediens Ingrediens är ju då Människa exakt. Och han väver in det här väldigt fint I de flesta måltider, han gör ju även Öl och vin med människa Ja uh. Han är väldigt duktig uh, på det här Och uh, ja, nej men han gillar Kötträtter uh, Gör lite allt möjligt av allt uh, ekonomiskt. Han uh, använder alla delar av Just all parts of the buffalo som Mm. Som, som The Native American säger Precis um, Och det är så här Okej, okay, så när jag förstod att serien inte skulle vara Liksom Hannibal, alltså jakten på Hannibal Utan det skulle mm. vara liksom en polisserie Med twisten att det är en mördare bredvid dem hela tiden mm. um, Så tänkte jag, okej, okay, men då kanske han inte har börjat Han kanske inte har börjat se sin kannibalbana ännu Nej Men, men så får man ju liksom veta då i, i första avsnittet att, att han mördar folk han ibland gör en copycat-mord på, på folk mm. han inte gillar, alltså folk som typ, han tycker är dåliga kaniballer eller whatever. Ah, ja, <laughs> inte lika bra som ah. Och, och liksom, det, det, det, ganska snabbt så får man liksom veta att han döder folk hela tiden. Det är det han, det är det han gör typ. Så här. Det, han är ju lite det finns ju ett uttryck i fandomen, nu, fandom nu är ju så här, Hannibal doesn't sleep he kills, mm. vilket är rätt sant, för att han, han är med då FBI väldigt mycket och sådär. Men samtidigt på sidan har han tid att döda folk konstant till sina mm. middagar. Och det är ingen som utreder de här morden särskilt väl, verkar det som. Nej, och, äh, och ja. Försvinnandena kanske. Jag vill inte spoila dig nu, men, men det, han är ju med om mördaren, en annan karaktär, som inte han mördar, men, men han är i alla fall med om mordet. Ah. Och sen så gömmer, alltså det vet du, det har du sett. Mm. Uh, uh, uh, uh. Sen så gömmer han då liket för att skydda den här kvinnan som han då har hjälpt. Mm. Men det, det liket dyker så här upp igen. Det oh. det, det, det det liksom hittas. Mm. Så, så han verkar inte vara så bra på att gömma lik eller så. Nej, det, han kanske för jag menar vanligtvis är att han väl upp dem så det är svårt om han bara ska gömma dem. Ja, men det varför åt han inte Okej, okay, men okej, okay, vi vi vi det, men det är ändå så här. Mm. Det, det är ändå liksom det här med att han han dödar folk då som sagt. Mm. Han han bjuder sina nära och kära på på de här människorna. Det ska ju också nämnas att, att maträtten han gör tar ju alltså, De har ju en matdesigner i programmet liksom, Som ja. antagligen lägger ett år på varje maträtt mm. Vilket är ännu en sak som han gör då Medan han inte sover Ja men precis, han lagar den här maten det, En gång tar han in lite fler kockar För att han ska ha lite större bjudning Men mm. annars så gör han allt det här själv Exakt, och de verkar det mer vara servitörer Ja men det var ungefär, ja, jag står där bakom och så. Exakt, och, så, så det här gör han Och han har redan liksom varit med Om att han har han hittade en annan mördare som han blev polare med lite mm. och eh, det slutar med att de har en big show showdown och så ja, dör den andra mördaren. Precis. Um, så nu han nu har han liksom dödat någon i självförsvar i serien så han har, ett av liken han har hållit på med att bli hittade. <laughs> um, hur ska och det här folla? Det är säsong ett, och ni typ att vi är på kanske sista halvan av säsong ett mm. men, men Brian Fuller har ju alltså sagt, han som har skapat serien Har ja. uttryckt det någon gång att han vill ha kanske tre kanske fyra säsonger Där säsong fyra skulle vara då filmen Red Dragon När då Hannibal eh, blir fångad Ja, alltså men ja, Röd, röd Drake handlar ju också Men han är ju fångad i Röd Drake, han blir ju fångad väldigt... Alltså, om man är. För i röd drake så pratar vi om att oh, Du fångade mig precis liksom, så här är Vi är fortfarande polare typ. alltså, ja, jo, för alltså, du... Filmen börjar väl med Att börjar med Will Graham kommer dit han, säger, han börjar utreda en massa saker Han ser en grej på Hannibals eh, bord mm. eh, Vilket har hänt i serien redan ja. eh, Hannibal försöker Stäba honom och det är så han blir fångad liksom. ja, Du menar så? Ja, ja. okej, okay. okay, jag är med Så allt det här ska på något sätt då Hända i säsong fyra mm. Men då ska vi lyckas ta oss till Ta oss två säsonger nu och lite till Innan han ens blir kommer, till, kommer så långt Exakt, och så på något sätt så På något sätt så måste ju Hannibal antingen lugna ner sig mm. Eller så måste han se en Suspension of Disbelief Eller vad man säger liksom måste man, man måste ja. ha det väldigt mycket som tittar liksom, att, okay, jag, jag förstår att de inte liksom utgår från att eh, Deras trustworthy kamrat Skulle vara typ en kanibal mm. han, han har ju så, så många food puns. Ja, jag men... Och, och det, det kan man liksom förstå att de inte vet någonting om Eftersom Nej. att, eftersom att vem, vem, vem skulle ana det Men, men det är hela den här grejen med att Han har varit med i en mordutredning um, Han har erkänt för sin kompis Will Att han, att han var med och dolde ett annat mord um, Det var kanske med senaste avsnittet Jag behöver inte se om jag spoilade det ja, det, är okay. um, så det, är, det är så mycket som händer Jag, det, jag gör ju är... så här jämförelse med Min kompis Dexter Ja som visserligen i andra säsongen Så är det visserligen så här, hans mord som de utreder mm -hmm. Men han personligen har inte haft någon kontakt med polisen Alltså liksom, han har inte varit i någon utredning Eller så Nej. för en ganska lång tid Och då blir det en ganska stor grej liksom, När mm. han börjar bli indragen i det Och han tar sig ur det för, liksom, för det senare på något sätt Men hur ska Hannibal <laughs> klara sig? Alltså det, det de verkar köra mycket på här Är ju eh, Vi har ju då Abigail Som han då har tagit sig an Som någon sorts liten protégé-dotter-grej. Mm. Hon vet ju om rätt mycket vad han har gjort. Det. Så där och han har ju på något sätt då, psykologiskt guilt henne till att inte säga något till någon annan. Ja. Sen har vi då Jack Crawford som han då börjar bli lite som han typ är buddy-buddy med med att de pratar om hans fru och sådär. Han bjuder honom på middag konstant. Så Crawford är ju ja ah, men det är lugnt, det är okej. Okay. Och sen är det då Will Graham som han på något sätt, samtidigt som han Psykologiskt bryter ner honom Väldigt effektivt Så, så, så börjar han ju se honom som sin vän ja. uh, mycket, mycket då kanske det fanns nämnda förmåga att, att sätta sig in I monsters precis. point of view vilket, vilket man kanske uppskattar som ett Every monster. lonely monster needs a companion Exakt um, så, så det du säger är att han klarar sig för att han gör sig kompis med allihopa. Men jag tror att på något sätt så, så antingen så fuckar han upp dem totalt eller så gör ja. han sig vän med dem. Ja, för, det, det... för Alanna Bloom är han ju också vän med. Hon är ju typ rätt ja. skarp oftast. Men nej, de är ju gamla vänner och allt sånt där. Och han här henne på rosor och kött och människovin. Nice. Um, för jag, jag tänker liksom då att um, uh, han är ju ändå en ganska. Accomplished psykolog också Vilket kanske, liksom, vilket kanske man kan handwaiva Att han då kan då trippa folks Insecurities så de inte tänker på andra saker Och sen mm. göra dem till landskompis kompis Och göra sig själv eller så. Precis. Men det är ja, alltså, Så länge den fortsätter vara snygg Och, och åtminstone ganska smart ja, Och så att... länge de Jag hoppas att de, att de verkligen drar ner på mängden saker Han är ut och gör Hannibal Jag, jag vet ja. att Hannibal är grejer med serien Han heter Hannibal Jo men, men nu så blir han någon sorts här Ubermänniska som som styr alla runt omkring sig, som har ja. dockor, och som är då ute, ute och mördar och lagar mat och mm. går på konserter. Det är liksom och, och, och samtidigt har samtidigt en, som han, samtidigt man har ändå antagligen får man an, utgå från successful practice ja, Så han, han, han är ju ser ju väldigt två rik ut och, Exakt, han har ju ett kontor som är större än alla lägenheter jag bott i tillsammans. Ja, men um, verkligen. Så, ja, och hans det... kläder i ju inte Exakt, nej. Um, Så det är lite att de kanske behöver Få Hannibal lite mer mänsklig Han kanske behöver lite mer Han har ju sina fel Det är ju inte det, är inte <här> det jag menar Han har ju väldigt mycket fel med mm. mannen men, men som karaktär så behöver han kanske Han gör ju misstag Men de verkar inte gillas alltså... ja, Nej ja, precis Det är ju. Um... <här> det här är egentligen inte en relaterad tanke Men om man tänker så här på hur hur många saker han är expert på. Ja. Han spelar termin. Han, ja. eh, han brygger vin. Han gör öl tvärtom. Ja. Han, han gör vin och brygger öl. Eh, han lagar mat som du vet inte ens finns på, på bästa lyxrestauranger mm. i hela världen. Han kan väldigt mycket om anatomi. Ja, psykologi. han har ju varit läkare Exakt, nu är han, han har psykolog. varit kirurg, precis. precis Om man då utgår från att han och det är sån här, Alla de här skillsen tar väl kanske tio år eller någonting mm. och, och, och får så. någonting och och Han är inte så gammal Men så mycket sen är väl kanske 40 så det, så det funkar ju om man inte har mm. gjort något annat i hela sitt liv mm. <laughs> mm. Men det, För det jag tänker på Med karaktärer som, som, som typ Sherlock mm. um, i, I då BBC Sherlock till exempel For, <laughs> Han har ju liksom Han är Han, där, han han löser brott på ett sätt som är verkligt liksom. mm. det, var det, det overkliga är att det är ingen som har så mycket kunskap Som han kan ha I kört också Hannaway om det genom att han är dålig med folk Och liksom därför har han tid nog att <laughs> Därför har han liksom tid nog att sätta sig in i allt det andra mm. Men väl har inte ens det han, han har ju ett väldigt aktivt socialt liv också Precis Han är dålig med folk på så sätt att han är typ död på insidan Och inte känner något och kan förstå människor liksom, Som han då pratar om med sin terapeut Exakt. Uh, men som sagt Han bjuder inte middagar Han känner hela societeten i Baltimore Och väljer bland dem Att mördar och bjuder på middag Kanske har det varit så att han har verkligen jobbat röven av sig framtiden ungefär nu Och nu börjar han mörda folk han Det har varit rätt lugnt Han har jobbat, jobbat Nu bara ska han försöka På sitt livs Vad är det höst, vinter Sensommar Exakt det är en bra serie i alla fall. Vi ja. ska väl kanske tala också om fandomen ja. kring honom. Du, du, du, har, du har gjort lite djupdykningar. Jag har gjort lite djupdykningar i det att jag. Brukar hänga på Live Journal på Cleolindas blogg och hon är väldigt duktig på, dyker i fandoms. Och där har jag sett då Brian Fuller, senare skapare. Han, han gillar ju live tweeta när avsnittet är så han gillar att ge lite extra information, typ att här spelar vi den här musiken som har det med det och det att göra. Och mm -hmm. den här typen av mod var vanliga där och där, och så får man lite extra äckliga bilder och sådär. Ja. Så det är väldigt fint av honom. Och de har ju då på Twitter. Sina hashtags, hashtags då som är This is my design mm -hmm. um, som då vill jag säga um, och uh, Eat the Rude. Och det blir lite så här jag vet inte, det. blir en lite så här komisk vinkel på det hela Det är lite så här att ja men hey eat the road det blir en så här glad grej. Ja, uh, och samtidigt då så har vi då fandomen på så här, Tumblr som har exploderat bara i det faktum att Mads Mikkelsen nu syns mer än, än uh, Tom Hiddleston på min dashboard. <här> vilket säger rätt mycket men alla är väldigt um, alla, alla gillar Hannibal som uh, den här gentlemannen han är. Precis. Och uh, det är det här gamla, vanliga Varför gillar man skurkorna och allt sånt där Och jag, jag tror att Jag tror att jag kanske inte har problem med det Jag har svårt att förstå det Men när man säger, om man har superskurkar Om vi tar då luke ja. Så kan jag typ förstå det mer För att det är lite mer avlägset Vi har en asagud som Exakt. är lite ond Och kan är lite... Det är, det är lite larger than life liksom, Ja, är... men precis det är, så här, för... de är De är tre steg removed från någonting man skulle kunna ha mm. i verkligheten Medan han är bara mer... Vi säger att det är din terapeut som är ute och mördar folk Och om du inte beter dig på det sättet som han vill Så kan han äta dig till middag uh, Och han, han, ju, han är ju inte snäll när han dödar folk han har ju liksom Om man tänker filmerna med ja, nej, men Jag fick honom att skära av sig sitt eget ansikte och mm. mata till hundar Även liksom. även om det är så hövligt av honom Men det är det här... Seriemördar-fascinationen ja. ehm, som, som liksom läcker in då I tv-seriefandomen Alla var ja men vad roligt vad ehm, Gud vad coolt Jag kan tänka mig, det. det finns säkert liknande med Dexter Jag har ingen koll på det Alltså jag tror att Dexter har en ganska stor following Jag har inte sett så mycket här. Alltså, Nej. För han... Han har ju den positiva spinnen att han dödar bara onda människor mm. Även om det i serien är ett stort problem Alltså sista säsongen kommer handla om, om alltså, att, att han är ett monster Och han, och han mm. vet det själv också Han är väldigt, mm. han är väldigt dramatisk Dexter. Han gillar liksom att allitterera så här, När han narraterar och så Han är väldigt mm. dramatisk Men han, han är ju hela tiden klar över att eh, Över att han är liksom The bad guy mm. bara det att Han anser att det är okej okay för att han han har liksom ett, ett behov av att mörda För att han är liksom fucked up ah, ja. Och då kan han lika gärna mörda onda människor Som ändå liksom som har kommit undan rättvisa Det, mm. det är också liksom Han tror på the justice system Men, men när, när folk glider igenom Och ibland får han folk att glida igenom För att han vill döda dem ja okay. men, men, men allt det här tas upp i serien liksom. Allt det här liksom, med att döda folk För att de är onda mm. Är kanske inte så gott ändå Nej, för jag känner att i Hannibal Så är det lite det märks inte riktigt att det är något ont Jag känner det också lite mer liksom Hur skaparna är kring det också mm. att så här, ah, men, Han är ju lite cool Han är, oh, han är ju liksom den gentlemanna Kannibalen som kommer undan Hela tiden och det, och det är okej okay. eh, Och jag vet inte Jag vet inte om fanbasen vill vara Clary Starling mm. Den som fascinerar honom till slut Eller Will, Eller Will nu för att nu han, han verkar ju Ha då en, en innan nu istället eh, så det jag vet inte det blir lite problematiskt så ja, det här det här kommer att vara typ så här när folk ser tillbaka på så här, vår generation kommer att vara så ja det här var tiden när vi skrattade åt pans bestående av att, att vi har mördat någon och sen serverar de till dig i mm. smyg. Och så här jaha och varför gjorde man det och så gör man en sociologisk mm. Studie kring det. Um, jag menar samma jag vet inte, Det finns en lite överlappning mellan, mellan liksom Hannibal-fandomen och typ folk som har en fandom kring Columbine-mördarna. Det är liksom ja. lite så här. Um, blir det lite, lite läskigt när man börjar gräva lite djupare? Så här. ja Jo, det är ja, precis. För det här är nog inte på riktigt. Men så här, Jag vet inte om det är fortfarande är idén de verkar gilla. Precis, de gillar idén om den här mannen. Det är liksom inte serien som så utan det är ju mer Hannibal. Ja. Och ja. Jag vet inte, fandom är intressant så Det är alltid kul att analysera det lite <laughs> Jag tror att fandom är intressant Är bra ord att avsluta en podcast på <laughs> um, Om du har någon fandom Som du tycker är läskig Så kan du gärna höra av dig um, vi kan försöka lära oss lite om den och diskutera den. Precis. om du har en föreläsning som vi tycker borde göra läskig på något sätt, vi kan vi försöka. Ja, det går också bra. Vi kan Vi kan, sätta vi en kan hitta, på den. hitta mörka undertoner i Big Bang Theory eller whatever. Och ja, det går. Det vi är ganska vi enkelt. Vi... Mm, ja. <laughs> Men eh, fram tills nästa vecka så säger vi väl nästa vecka alltså, 80. <gå> är det någonting man borde fira det där 80, vem bryr sig om 80? Det är jämnt tiotal. Bara. Det är jämnt tiotal, men det är inget av de coola jämna tiotalen Nej. Det är inte det, är inte, femtio, det är inte Nej 50 är kanske inget jämnt tiotal Men det är ett runt och fint tiotal Precis Alltså det är ju ett udda tal, eller hur? Ja, jag tänker Det är ett tiotal kanske Ja, jag vet ja. ja, Hur som helst säger vi som alltid Hej då! Hej då!